Або «Чи не були ви чи ваші родичі у полоні або інтерновані під час війни? Родичі, чуєте?» Уляна здивовано звела брови. «А якщо були? Могли не взяти на роботу. Або не дати допуск до секретної документації. А тоді секретною документацією вважалося майже все. Тому і від родичів відмовлялися, і від предків, щоб бути, не дай Боже, із поміщиків або зі священнослужителів». Ви тих анкет вже не застали, а в мене кожного разу рука тремтіла, а раптом про родичів щось випливе, чого я і сам не знаю. Отак і жили. Він посміхнувся, пригадуючи молодість, бо спогади про молодість завжди викликають посмішку. Але зараз вже не ті часи, я вам скажу. Зараз інформація циркулює вільно, і знайти людину значно легше. Пам'ятаю, колись газета була «Вісті з України». Там давали оголошення «Шукаємо такого», і такого, або його нащадків. По всьому світу розходилося. Треба, до речі, у Толі спитати. Може, у них в комп'ютерах теж така газета є? Він же програміст, йому видніше. Уляна подумала, що у цьому насправді є рація. А після вечері, коли Настуся махнула хвостом і подалася у своїх дитячих справах, тобто до кімнати Олеся гратися з ним у чергову комп'ютерну гру, у двері постукали, і на порозі їхнього номера з'явився Анатолії. «Мене батько попросив допомогти вам», – сказав він. «Заходьте». Уляна підвелася з ліжка, на якому сиділа, і гостину звільнила від мокрого комбінезона єдиний у номері стілець. «Нам допомогти?» – здивувався Степан, який теж валявся на ліжку, даючи відпочинок збореному тілу і при появі гостя, не поворухнув навіть пальцем. «Казав, що вам треба родича якогось знайти». — А ти не втрачаєш часу дарма, — здивовано зауважив Степан і тільки тут скинув ноги з ліжка. — У вас же ноут є? — запитав гість. — Бо як нема, я можу за своїм сходити. — Є, я зараз. Уляна полізла до валізи, де ховала свій комп'ютер від ласих настунених очей. — Осьо. Прекрасно. Тримісний номер був такий малий, що крім відповідної кількості ліжок вміщав лише дві тумбочки, згаданий вже стілець і вішак прибитий на стіну за дверима. Решту простору займали мокрі комбінезони та светри. Як жартував Степан, якщо хочеш вдягти штани, хтось має їх зняти. Про жоден стіл у цій тиснєві навіть не йшлося. Тому усі троє розташувалися на ліжку, а комп'ютер встановили на стільці поруч. Ноутбук, на диво-бадьоро, підкопив мережу. Ніякої газети з розшуку людей, звісно, нема сказав гість, вочевидь, продовжуючи незавершений діалог з батьком. Але можна почати з банального пошуковика. Скажімо, погуглити, якщо більше цікавить Європа, поєндексити, якщо Росія. Ну і так далі. Це ви, сподіваюся, вмієте? Під час розмови він швидко стукав по клавішах і вправно допомагав собі мишкою. «Що ми шукаємо?» – здвів на неї очі хлопець. Степан Шагута, не роздумуючи, відповіла вона. Чому Степан? Просто Шагута, втрутився Степан. Ми ж родичів шукаємо. Шагута роздільно повторив гість. Наскільки я розумію, шукаємо в Європі. Чи в Америці, – знизала плечима Мауляна, – чи в Австралії. Ну, тобто, транслітеруємо латинкою. І тут виникає питання правопису. Наприклад, як писати перше «ша», в англійському варіанті чи у польському через SZ. АГ можна писати як G, як H або навіть як GH. Але якщо ми шукаємо людину, почати все-таки краще з соціальних мереж. При цьому в слові Уляна скривилася. Однокласники. У них ця епідемія скосила півофіса. Шеф навіть вимушений був заборонити соцмережі на роботі. Проте поступово цікавість сама собою згасла, адже давні знайомі існують лише у спогадах, а в реальності вони виявляються абсолютно чужими і геть непотрібними тобі людьми. Однокласники це якщо вас цікавить Росія чи колишній совок, а якщо на Заході, то краще Фейсбук чи Твіттер. Ще якийсь час знадобився, щоб відкрити Уляні доступ до цих мереж, створити сторінки та розпочати пошук. Ну, давайте. Найпростіша транслітерація S H I G T I. Шагута. Дивіться. І на екран поліз довгий перелік імен, часто із зображеннями або фотографіями користувачів. Судячи з усього, ваше прізвище найпопулярніше у Пакистані та Індії. Дивіться: Шейх, Шах, Шахін, Наз, Назир, Саїд, Хан, Ашріт. Усі шагути. Уляна зі Степаном здивовано перезирнулися, а програміст продовжив. З України теж є, і їх вам пропонують тому, що це ваша країна реєстрації. З України? А можливо, знайдеться хтось і в Україні. Міг же він приїхати з полону чи з еміграції. Хоча з еміграції навряд чи. Не було дурних вертатися до Союзу. А головне, ви можете з кожним зв'язатися тут таки персонально і з великою вірогідністю отримати відповідь. Усім одночасно послати запит неможливо, а от відібрати цікавих і запитати цілком. Роботи, звичайно, багато, проте... А дайте я спробую, – простягнула руки Уляна. І пропала. Тепер вона всі вечори просиджувала, втупившись у монітор і відриваючись від нього тільки, щоб прокоментувати якусь цікаву інформацію в голос. А знаєш, що в Ханти-Мансійську є вулиця Шагути? Це ж здається десь у ваших краях? питала вона Степана. У нашому Ханти-Мансійську? Та йди ти. Чого це йди? Читай сам. Названа на честь Кузьми Шагути, Степановича, до речі. Так, він Шагут, а не Шагута. Все одно, заслужений робітник сільського господарства, Може, родич. Ага. 26-го року народження. Батько його народив у 9 років. Та ще й заслужений діяч. Звідки у Хантимансійську сільське господарство? Рибна артіль зоря нового життя, сміялася Уляна. А, рибна. Рибна може бути. Риби у нас скільки хочеш. Толік, добра душа, допоміг їй скласти звернення англійською мовою для закордонних шагут і вона розсилала його усім, кого знаходила по західний бік українського кордону. Українці та мешканці колишніх радянських республік теж отримували запити, які вона склала самостійно. На диво, вже у перші дні пішли відповіді, і хоч нічого цікавого на очі поки що не траплялося, вона працювала з дедалі більшим натхненням. Степан терпів жартував про рибальський азарт та сільське господарство і обіцяв вивезти її з вудками на Дніпро. А проте мамчених Обоєвськів ніхто з неї не знімав, і вона, наче на роботу, приходила щодня до гірки, зустрічалась там зі своїм невгамовним компаньйоном, щоб чергового разу отримати порцію інтелектуального песимізму. І дарма ви сподіваєтеся на асоціацію з ЄС – вони ніколи не випустять Юлю, і все лусне, як мильна бульбашка. Але ж угоду підготували, захищала власну надію на світле майбутнє Уляна. Підготували, це ще не підписали. Коли дійде до підпису, все розвалиться. Це спецоперація ФСБ. Вони хочуть посіяти у наших душах чергове розчарування, щоб усі стрибали Європа, Європа, а отримали митний союз. Але будуть вибори до Верховної Ради. Прийдуть нові люди. Минулого ж разу все почалося з виборів. Георгій Олександрович у відповідь сякався у свої неосяжні носовички. Нові люди, перекривляв він, чому ж ці нові люди не взяли штурмом апеляційний суд і не звільнили Юлю? Чому? А я вам скажу чому. Бо вони розчаровані і пасивні. Розчарований і пасивний народ може брати тільки тих, кого йому нав'язують з гори. Тому, повірте, рада буде правильна, така, як Путін звелів. Заморившись від старечого буркотіння, вона переключалася на розмови з інструктором Дмитром. Не надто говіркий, бо навіть твердий і суворий у спілкуванні, він чимось нагадував Степана і був дуже милим у цих коротких розмовах. А приїздіть до нас улітку. Тут, на горі, «Озера, квіти, гриби! Можна підйомником си підняти, а можна пішо!» «Я гір боюся», – зізнавалася чесно Уляна. «Йой! Як все можна боятися гір?» Вона сміялася. «Я ж степовичка, звикла, що завжди обрій видно, а тут сонце з'являється з-за гори по обіді». Дмитро сміявся. «Та, у нас є тут місцини, де влітку сонце лиш по кілька годин з-за гори видко. Тільки того не траси бояти, бо як на другий схил перейдеш, от тобі й сонце. Усе це допомагало структурувати час, але тільки до того моменту, поки Настуня казала «Мамо, ходім додому», маючи на увазі крихітний номер у готелі. А далі все відбувалося миттєво – дати команду передягтися, проконтролювати виконання, повішати сохнути комбінезон засунути у рота печиво чи бутерброд і до ноутбука. Листування із шагутами скидалося на бурхливу річку. Вона знайшла шагут дизайнерів, шагут екстремалів, бодібілдерів, анімешників, шагут дітей і шагут батьків, але поки жоден з них не мав серед своїх предків Степана, 1917-18 року народження, родом з Галичини, а ще точніше – з Пліхова, що під Бережанами. За день до повернення Степани з молодим подружжям вирішили влаштувати собі справжній екстрим. Знайшовши кількох партнерів, так само не з розуму, вони вирішили податися на фрірайт. Так називався спуск сніговою цілиною, без траси. Без розуміння, що у тебе під ногами, чи каміння, а чи лід. Звісно, підйомники на такі точки не везуть, тому від верхньої станції від чайдухів забирають гусеничні тягачі і на буксирі доправляють до самої вершини гори з романтичною назвою «Жандарм». Уляна спробувала нагадати чоловікові, що це небезпечно, і що не так давно вона вже рятувала його з піратського полону. Але один лише погляд у відповідь зняв усі питання. Суходільні щурі не можуть диктувати свою волю морським вовкам, так само як степовички – гірськолижникам, а жінки – чоловікам. Продовжувати дискусію мало сенсу. «Ти – адреналіновий наркоман», – сказала вона, коли вже уклалися спати та за квартирною звичкою чекали, поки настусене дихання стане рівним і глибоким. Але… «Адреналін – сексуальний гормон!» «Не бреши!» – зморщила носика Уляна. «А я доведу!» «Тихіше!» «Настусю розбудиш!» «Сама тихіше. Настусю вони не розбудили, хоча та цієї ночі, як ніколи, крутилася та чомусь голосно зітхала у ліжку. А зранку Степан разом з молодим подружжям та ще трьома вдягненими у флуоресентні комбінезони хлопцями вирушив на вершину – Уляна дивилася, як віддаляються кольорові постаті на кріслах підйомника, і коти шкрибли на душі. Проте випустити свої страхи назовні, а тим більше намагатися вплинути на рішення чоловіка, вона не наважилася. Окошилося все, зрозуміло, на настуні, що сьогодні, як ніколи, була повільною і весь час недоречно лізла під ноги. Не можна сказати, що коли визвірилася на власну дитину, полегшало. Скоріше за все, просто дала собі волю, бо вже не було необхідності удавати мати Терезу, терпіти все і навіть на мікрон не показувати, що ця клята адреналінова чи тестеронова залежність робить чоловіків закінченими егоїстами, неспроможними поступитися найменшою власною примхою, нездатними зрозуміти, що відчуває жінка, коли її кидають сам на сам зі страхами хвилюваннями і зловісним голосом безжальної жіночої інтуїції. Діти побігли вперед до пункту прокату під гіркою, де на ніч залишали своє громістке знаряддя. Уляна, усе ще розвиваючи внутрішній викривальний монолог на адресу Степана, чим чекувала до місця постійної дислокації, наздоганяючи мовчазного від зосередженості Георгія Олександровича, що, допомагаючи собі, Лижними палками долав заледінілу стежку. Вона коротко привіталася, а він лише мовчки кивнув головою, заглиблений у заскладну для свого віку та комплекції справу. Нічого, уколи ще встигне виговоритися, подумала Уляна, мимоволі поширюючи викликане Степаном роздратування на першого ліпшого. І саме у цей час раптом почувся легенький хруст, наче хтось, Яблуко відкусив, а потім Георгій Олександрович із Зойком повалився на бік. Серце Уляни тьохнуло в унісон. «Що з вами?» – стривожено нахилилася до нього. «Здається, ногу зламав». І тут Уляна жахом побачила, що права його ступня у чорному чоботі неприродно вивернута на бік, не би на малюнку художника-початківця.